Burghezul Gentilom, comedie de Molière. Traducere și adaptare radiofonică de George Teodorescu. Distribuția. Domnul Jourdain, burghez parizian. Domnul Jourdain, gentilom parizian. Sunt eu, Alexandru Giugaru. Soția mea, doamna Jourdain, este... Fifi Mihailovici. Iar fica noastră, Lucille... Ranuka Zampirescu. Pe Nicol, servitoarea casei și confidenta mea, o interpretează... Eugenia Popovici. Intendentul meu, frumosul Coviel, este jucat de... Ion Lucian Domnul Cleon, stăpânul meu și... Să nu ne audă cineva Logotnicul domnișoarei Lucille este... Mihai Berechet Pe marchiza Dorimen, simpatia domnului Jourdain, o interpretează... Carmen Stănescu Iar contele Doront Admiratorul meu și prietenul domnului Jordan va fi Aurel Munteanu. Profesorii domnului Jordan! De muzică? Pardon, pardon. Întâi maestru de dans, că pe mine m-a angajat primul. Maestru de dans sunt eu, Grigori Basiliu Birlic. Pe maestru de muzică îl interpretează de... Mircea Balaban. Iar pe domnul filozof, Gardescu. În maestru de arme, spadasinu, este jucat de unul meu. În rolul maestrui croitor veți auzi pe... Nichea Tarasino. Ca maestru de muzică, am și eu câțiva ucenici. Pe octav, cântărețul clavicinist îl interpretează... Valentin Teodorian. Orchestranții mei... Armand Stambuliu. Ioana Don. Constantin Popovici. Mona Niculescu. Dansatorii mei... Păstorițele și ciobănașii. Andreiana Georgescu. Puiu Ion Vova. Lacheul... Matei Gheorghiu. Inginiariile originale, Mihai Bredicean. Ilustrația muzicală și regia tehnică, inginer Lucian Ionescu. Regia de studio, Mia Olaru. Regia artistică, George Teodorescu. A fost odată un burghez parizian care se numea Monsieur Jourdain. Cine n-a auzit de el și de caragioasele sale întâmplări. Locuia în Parisul de acum vreo 300 de ani, într-o casă foarte mare cu terase, cu grădini. Și ca toți parveniții din vremea aceea, Jourdain, adică, pardon, domnul Jourdain, avea o singură dorință. Să devie gentilom om. Visurile sale de noblețe și parvenire l-au făcut să. Oh, dar nu vă speriați. N-am să vă spun eu toată povestea. Vreau numai să știți că în dimineața aceea de vară, când Parisul se trezise de mult, ușa de la intrarea casei domnului Jourdain se deschide larg și. Lari! La la la la la la la la la la la la la la la la la la meu la la Vrea să o vadă pe domnișoara. De două zile umblă furios prin casă și strigă. Coviel sunt nenorocit. Lucil nu mă mai iubește. Lucil mă înșală. Și tu îl lași să creadă asta? Nu, no, dar de unde? Îi spun mereu. Se poate să vorbiți așa de domnișoara Lucil? E o fata așa de cu minte, așa de drăguță. Dar el, cu minte? De asta vine la ea contele dorant. Mh? L-am văzut cu ochii ieri, când pândeam în fundul grădinii. E gelos? Da, și mai zicea de niște dansatori și muzicanți care mereu dau el domnișoare. <laughs> no. Nicol, te rog să nu râzi domnul Cleon. Să știi că plec. Stai, stai, supărăciosule. Păi aia sunt niște invitați ai stăpânului meu, ai domnului Jordani. De la o vreme aduce în casă fel de fel de scrivisiți, maestri de dans, de muzică, de mai știu eu ce. Doamna și domnișara nici nu vor să-i vadă. Da? Spune-i stăpânului tău să fie la sece dimineața lângă colțul catedralii Notre-Dame. Domnișoara Lissile și cu mine vom trece pe acolo. Vi și tu cu el. Mai e vorbă? Nicol! Ce? Ce te-aș pupa? Icoal mai iubești? Nu, Nicolo, care e ăsta înscurat? Probabil ăvara asta, uite că s apropie banda de muzicanți ai domnului Jordan. Am zburat. Fuci. La la la la la. O s-a sculat? Eu sunt maestru șor so de muzică. Dumnealor sunt orchestranți. Și, și mei. eu sunt maestru de dans cu patru dansatori. Îmi pare bine. Poftiți în salon. Da. Domnul trebuie să coboare. Bună ah, ziua. Bună ziua. Hai despaieți, grăbiți da, maestrre, venim! Atenție la instrumente! Da, da, da, aveți grijă! Așa, așezați-mă, instrumentele rugăscară! Așa, dumneavoastră o diniță pe pe, cala, pe aceea! Octave! Da, maestrre! Hai compuson? Da. da! Ia să o văd! Bine! Foarte bine. Ce, aveți ceva nou? Da, e o arie pentru a serenade pe care mi-a cerut-o, domnul Jordan. Ah. Mulțumesc, octav, ah. cu plăcere, mai. Ah, treburile noastre, iubite colega, merg destul de bine. Da, este un mină de aur pentru noi, acest domn Jordan, cu visurile sale de noblețe și calanterie. <laughs> dar, vedeți, eu aș vrea, totuși, ca domnul Jordan să priceapă ceva mai bine lucrările noastre. Ah, adevărat, le pricepe prost, dar, în schimb, le plătește bine la Găsesc că dați prea mare însemnătate banului. Un om cinstit, iubite, colega, nu poate fi niciodată un interesant. Cu că acestea, a primit foarte bine banii pe care omul nostru îi dea. Este sigur, desigur, dar n-aș mai numai ca pe lângă avere, el să aibă și puțin bun gust. Asta e tot. Păi asta e și dorința mea. Tocmai de aceea ne muncim am doi cu el. <gătă -i> Domnilor copoare, La... domnul Jordan. <răși> Octava ți-a acordat? Da, mai mm. Uite-l. unde vedeți? Uh, sus dincolo de scară, lângă ușă. Își potrivește ciorapi. A, ah, da, da. Dar parcă nu era. Ba, da, ili, dar <gă> are ceva pe cap. ce <gă -și> Boneta de noapte. Uh, boneta de noapte. <gă -și> Ce culoare ți Roz, roz, bonbon Și ce halat da. caragios da. de nu s-ar împiedica pe scări. Gata, din spre noi Păieți, atenție Una, două <fie> La diminuenza, donna Jordana. Buona Monedì, din... buonasera, buonasera. E hey, da una lunga data mi și mi născut-ia, născut și ce n ostimate dumneavoastră. Ce n ostimate aia dumneavoastră? Acum ziceți prologul sau dialogul la dumneavoastră cu cântece și și Da, da, suntem gata de mult, domne. Da, da, cred, cred. V-am făcut să așteptați puțin, pentru că astăzi trebuie să mă echipez din cap până în picioare. Așa ca o persoană din lumea mare. Și croitorul mi-a trimis niște ciorap de bătaie să strânți, dar bea un pe picioare. Oh, nu face nimic, nu suntem aici decât pentru. Așteptați să aveți o clipă liberă nu așa, domnilor? Nu avem nicio pravă. Bine, bine, foarte bine a, Ce voiam să vă întreb a, Dan, Ce părere aveți, domnilor, de halatul ăsta A făcut din pânză indiană? E foarte frumos Proitorul meu mi-a spus că aristocrații Nu mai așa umblă echipați dimineața Așa că l-am făcut O oh, stăt de minună ce culoare plăcută Așa e? e la, chei? Hey, cei la chei? Ei, cei doi la mei ce vă este, domnul? Doare mea, nimic, am vrut să văd dacă mă auziți pleacă. Așa. E, acum să-mi scoat puțin halat, ca să vă arăt micul meu de pentru exercițiile de dimineață. Să vă ajut eu? Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, no, no, no, mulțumesc. <gătări> poftim să te-ți vreau că împața fetelor. ține-te, <gătări> te rog. Da. Încă puțin și oh. gata. <gătări> oh. <gătări> Are chiloții ca tintea roșie. Și verde. nu vă plac chiloții și camizola mea. Eu e o potrivire foarte delicată. La ce? Domnule, celălalt la cheu. Domnule, ținem halatul. Domnilor, da. îmi stă mai bine așa fără halat? Cum mă găsiți? Foarte bine. Cum nu să poate mai bine? Perfect. Perfect. Uh, și acum să vedem ce treabă mi a făcut. Baletul e gata? Azi -mea și fi și fiică-mea pleacă de acasă și persoana pentru care v-am folosit baletul, marchiza Dorimea, îmi face onoarea să vie să prânzească aici. M-ați înțeles? Desigur, domnule Jordan. O conduce prietenul meu, conte Dorant. Muzica și baletul sunt făcute, le-a văzut și domnul Conte Dorant. Dar aș vrea ca înainte să ascultați o arie compusă de mine pentru serenada ce mi a cerut. La Octav? Gata. Da, da, da, foarte bine, foarte bine. La okay? chei? Da, domnule. Dați-mi halatul ca să ascult mai bine serenada. Așa. Ba nu, stai, stai. Domnilor, am spus că-mi stă mai bine fără halat. Ia-l. Nu, nu, nu, nu, nu. Nu, stai. Dă-mi-l înapoi. A, ah, știu eu că aud mai bine îmbrăcat. Așa. Eh, începeți. Atenție. Un, doi. Văptelim, ce de-aurul, ce zesc. Da, cânt, de când de te porțasem iris cu cei ce te ador atunci o spunem cru La cânte cu i cam șalnic Te adorme Nu, nu s-ar putea să mai înveseliți pe pe color Dom'le, jur, trebuie ca melodia Să se potrivească cu vorbele Am învățat eu una foarte frumoasă Acum câteva vreme Stai, A, A, stai da. Da. Da. Evet. Cum începe, domnule? Nu știu Cântecul ăla cu oaia Cu oaia? Ascultați, ascultați te credeam, Jeanneton, și bună și dulce, te credeam, Jeanneton, mai dulce ca oaia, dar vai, dar vai, ești de mi de ori mai rea ca din pădure, Catigru din pădure. Ce voce nu no, no, e frumos? Cel mai frumos cântec din lume. Să-l cântați minunat. să fi învăța muzică? Ar trebui să o învățați, domnule, fiindcă nu există nimic mai folositor într-un stat ca muzica. Nu există nimic mai necesar oamenilor ca dansul. Fără muzică un stat nu poate exista. Fără dans, omul nu e bun de nimic. Domnule Jordan, toate dezordinele, toate războaiele din lume... Toate nemorocirile oamenilor, toate răspundările istoriei... Se întâmplă fi nu se învață muzica! Nu provin decât din neștiința dansului. Bine, bine, domnilor, bine, bine. Vă cred pe cuvânt. Amândoi aveți dreptate. N-am făcut decât să vă dovedim superioritatea dansului și a muzicii. Și acum, domnule Jurda, să vă arătăm micul nostru divertisment. Opta, acordați-vă. Va trebui să vă închipiți, domnule Jordan, că toți cântăreții sunt îmbrăcați în păstori. No, iar păstori? De ce mereu păstori? Nu se poate da și cântec fără ciobani? Nu se poate, de greț. Cântecul a fost din toate timpurile atribuit pastorilor. Nu e deloc natural ca în dialoguri muzicali prinții și burghizii să cânte propriile lor pasiuni. Bine, bine, bine. Dacă nu se poate, să vedem. Băieți, atenție la baghetă. Stai, stai, stai, maestr! Persoana aceea de acolo este și ea o ciobaniță. Da? Are rolul principal? Mm -mm, nu stima, nu stima de tot. Mulțumesc, domnule Jurda! Oh, Să so mai poftești aici? De sigur, domnule Jurda! Vezi! Gata! Gata, maestre! Gata! Una? Da, Mai ce scop? Da? O aia pe câini. Domnul Dorean mi-a dat adresa asta. Eu sunt maestr de filosofie. Da? Păi, dar cum te cheamă? Nicole, stăpânul e ocupat cu alți maeștri ca binata Ne-a lăsat vorba să-l așteptați în camera asta. Cum sunt pe aici? Eu mă duc să-l chem. Mulțumesc! Mulțumesc! Frumosica, frumosica și opena asta. Se mobiliesc, cum se face gust? Trebuie să fie doar de luni acest jordan. Oh, nu, nu, nu, filosof, nu, să am nu, o nu, mai nu, nu, Lecția de dans, lecția de muzică, poți să mai aștepte. I-am lăsat pe maistrii în salon să mai repede cu păstorițile și ce vă Dar <laughs> Da, vă rog, luați loc. Mulțumesc. Poți să vă torn în păhărem? Mulțumesc, nu mă deganșați. Serios din nu? Da. da, servici, mai serviți, vă rog, domnule filozof. Da. mulțumesc. Ei, și ce-ați voi să vă învăț? Cât de multe. <gânt> și sunt furios că tata și mama nu m-au dat să studiez toate științele când eram mic. <gânt> și de unde v să începe, domnule Jordan? Voi să vă învăț logica? Ce e logică? Ia ne învață cele trei operațiuni ale spiritului. Care sunt alea? Prima, a doua și a treia. Prima este de a concepe prin universale, a doua de a bine prin categorii și a treia de a trage consecințele prin mijlocirea figurilor, Barbara, Cerarend, de Feliou, Bacaliton etc. Ce vorbe respingătoare! Logica asta nu împriește deloc. Să învățăm altceva care să fie mai frumos. Uh, uh, vreți poate să învățați fizica? Da. Fizica asta ce cântă? Fizica explică în primul rând naturalmente lor. Ne învață cauze de tuturor meteorilor, clucube, cometele, fulgele, punne tu, treste tu ploaia, să fac vânturile... la e Ei prea prea mare tărăboie, prea multă zarvă în vorbe astea. Ce-ți voi atul să vă învăț? Nu vați-vă ortografia. Ha? Cu plăcere. Și după aceea, să mă învățați al manahu ca să știu când e luna și când nu e.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 U. Uh -huh. În sunetul A se formează deschizând tare gura. A A, a, a, a, a. a Da. Uh. Sunetul E se formează apropind maxilarul de jos de cel de sus. A E A E A E A E. A, e. Asta e. Sunetul I apropind încă și mai mult maxilarul unul de altul. E, I I I A E I I I I, i, i, i, i, i Ce frumos! sunetul o se formează printr-o deschidere gurii care face exact un mic cerc care reprezintă un mic O O O O Admirabil! A E I O E O i, O, o. Sunetul se formează apropiind dinții și sugund cele două buze. U uh, uh, uh, uh, uh, uh. ce uh. două buțele dumneavoastră se lungesc ca și cum ați face mofturi De unde urmează că dacă voi să-i faceți cuiva mofturi Să vă bateți joc de el, n decât să-i ficeți uh, uh, uh, uh, uh. Uh. Adevărat! Ah, tot și mama ce supărat sunt pe voi eh. Mili, vom studia și celelalte litere, consonantele da. Sunt și ele tot așa de ciudate ca astea? Uh. Consonanta R, de pildă, se pronunță ducând vârful limbii până în cerul și facând o tremurătură. R. Ha, ce meșterom sunteți și de vreme am pierdut-o. Și am obosit. <fii> Domnule, filozofos, să mai pe în păcarea? Da. Ha, ce fericit sunt. Știți, trebuie să vă fac o mărturisire. Sunt amorezat de o persoană de neamare și aș dori să mă ajutați să-i scriu un bilețel ah. pe care vreau să-l las să cadă la picioarele. Asta o să fie galam, așa. E... Vreți să-i scrii versuri? Nu, nu, nu. Nu vreau versuri. A, ah, nu vrei decât prose. Nu vreau nici proză, nici versuri. Păi, trebuie să fie totuși ori una, ori alta. De ce? Pentru motivul, domnule, că omul nu se poate exprima decât ori în proză, o în versuri. Da? Tot ceea ce nu e proză e vers și tot ceea ce nu e vers e proză. Și când vorbești ce este? E proză. Ce? Când zic uh, Nicola, după papucii și dăm boneta de noapte, e proză? Da, domnule. Pe ce sunt mai mult de 40 de ani de când fac proză fără să știu. Vă sunt cel mai obligat om din lume că m-ați învățat asta. Aș vrea deci să-i scriu într-un bilet, frumoasă marchiză, frumos și dumneavoastră ochi, mă fac să mor de amor. Dar aș vrea ca asta să fie scris într-un chip mai subțire, să fie întoarsă, mai drăguț. Ah, spuneți. Că foc, ochi la iei, traspa că mai iei, dumneavoastră del celuce. Ce suferiți, cinote, petrufulile unui. Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu. Nu vreau asta. Nu vreau de câte aceste cuvinte pe care i-ți ai spus. Frumoasă, maroiza, frumoși dumneavoastră ochi, ma fac să mor de amor. Da, știu, așa bine, bine întârse. Poate revide, la moda. Vreau mă rog să spun, e scăzut diferite feluri în care le poți așeza. Ah. Le poți aș un întâ, cum a spus, frumoas să martiză, frumo și dumneavoaststrot, mă fac să mor de amor. Sau de amor, să mor, mă fac frumoas să mariză, frumoși și dumnevaststroți. Sau fru mo și dumnevaststro de amor, mă fac frumoas să martă să mor. Sau. Să mor frumoși dumneavoastră ochi, frumoasă marchiză de amor mă fac sau mă fac frumoși dumneavoastră ochi, să mor frumoase, marchiză de amor Da, da din, dintre toate felurile astea, care e cel mai bun? Acela pe care l-ați spus, frumoasă marchiză, frumoși și dumneavoastră ochi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 Da, domnule. Croitor e-ndormitor? Nu cred, domnule, adineau nu era. Cum? nu ne-a adus încă haina cea nouă? Poate să fi intrat pe scara cealaltă. Mă duc să văd dacă nu e acolo. Blestematul la de croitor... ...o să mă face să aștept. Astăzi am atât face? afaceri... Eu turbește-o cum de că să mai cânte lovia frigurile. S-a leiat dracul de croitor. Spus și ea la sumă. Dacă aș pune mâna acum pe croitorul ăsta păcătoas, pe câinele ăsta, pe, pe ticălosul ăsta de croitor, lăși... Aici era iubit maestre croitor. Era gata, gata să mă furi pe dumneata. Domnule Jourdain, n-am putut veni mai devreme, iertați-mă. Am pus 20 de băiți să coasă la haina dumneavoastră. Ne ai trimis niște ciorape așa de strâns că l-am potrivit toate chinurile iadului până i-am pus și le-am făcut și o gauă. O să se alergească. Da, sigur dacă e lup și pantofii, mi-ai făcut niște pantofi care îmi zdrelesc picioarele. Pă deloc. Cum de... deloc? Nu vă zdrelesc. Eu spun că vă zdrelesc. Vă închipuiți. Am închipui fiind ca simt. Asta e. Domnule Jurdea, iată cea mai frumoasă haine de la curte și cea mai bine împodobită. E o capodoperă. Ha? Adevărat? O, oh, desigur. Dar priviți, acest genial mariaj de culori. Peruca bine pudrată, ciorapii roșii cu fireturile și panglicuțele albastre și verzi, pe fondul roz, maronim și violet al hainei și mantii, scot într-o minunată potrivire de culori florile galbene și penele de strâns. Ce înseamnă asta? Mi-ai pus florile jos. Nu mi-a spus că nevoie sus. Cum era nevoie jos Spune. O, desigur, toate persoanele bine le poartă așa. Cum? Persoanele de neam mare poartă florele jos? Da, domnule. Oh, atunci e foarte bine. Dacă voiți, am să le pun sus. Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu. lasă-le jos. Da, crezi că jacheta o să învie bine? Oh, ce întrebare! Niciun pictor cu perenul său n-ar putea să facă ceva mai reușit.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 Da, domnule? Anunță pe maestri din salon că mă întorc la ei, da, domnule? Domnilor? Domnul Jourdain revine în salon! Atunci ne am înțeles, maestri croitor? Sigur, domnule Jourdain! Bon, am plecat! Domnilor, tocmai voiam să vă spun când m-a chemat filozoful că mi-a plăcut mica dumneavoastră demonstrație cu păstorițe și ciobani. O mulțumim, domnule Jordan! O Maestre, noi uita să-mi trebuiți muzicanții să-mi cânte la masă. domnule. Sau știi ce? Să orchestra aici toată ziua, în salonașul de la mea supragerie, pot cânta în voie și cu ferestrele deschise spre grădină, dacă vor. De acord. Dar, mai cu seamă doresc ca baletul. Ballet. Baletul să fie frumos. Oh, veți fi mulțumit între altele și de anumite menuete pe care le veți vedea. Ah, oh, ne sunt dansurile mele preferate. Vreau să mă vedeți dansând. Haide, maestri, lecția de dans. Atenție, domnilor, înceteți! La, la, la, la, la, la... Piciorul drept? Nu miscați aşa umeri? La, la, la, la... Vă sunt brațele voi? Ridicați capul? Întoarceți vreun piciorul în afară? La, la, la, la, la... Ținiți-vă drept! La, la, la... Uf! Nu, oh, nu, nu mai poți. <laughs> e un dat, domnule Jurda. E cum nu se poate mai bine. A, da, ei, lasă Nu Învață-mă cum să fac o plecăciune pentru a saluta o marchiză. Pe doamna dorii mea, o să am nevoie în curând. Dați-mi mâna să vă arăt. A. Dacă vreți să o salutați cu mult respect, trebuie să faceți întâi o reverență înapoi și pe urmă să ne mergeți către ea cu trei reverențe. A -a. Și la treia să vă plecați până la genunchii ei. Mm -hmm. Așa, bravo, am o și a sosit maestrul de arme, zice că se grăbește. spune să intre aici și să ne lecția. Maestrilor, vreau să mă vadă și elevii dumneavoastră cum vă ești. Sunteți de acord? Da! Ne faceți-o mare cine ne așteptăm cu jurul lor de ei. De-abia aștept să-l văd Fandu. Bună ziua, domnule Jurda! Bună ziua, domnilor! Bună ziua, bună ziua! Bună ziua, bună ziua. Ce mutră are ăsta? Mutru de spadă sine. Domnule Jurda, începem lecția imediat. Sunt foarte grăbit. Am el la ora 12 fix. Prindeți floreta! a a, -a. Era gata să mă străpunci. Haideți, domnule, reverență. Corpul drept. Nu atât de departe picioarele. Dar cum? Telpile pe aceeași linee. Vă în fața umării. Așa? <laughs> <-a -a> <laughs> Înaintați! Caputet, prefierea sigură. Ce? Nu-i sigură? Înaintați. Atingeți-mă cu sabie în terță și loviți-l la fel. Una, două. Reluați tot așa. Una, două. Un salt înapoi. Un salt înapoi. atingeți vă cu sabie în terță și loviți tot așa. Una. Stai, stai, stai, stai, încep, ne Vorbim Acum loviți. Una, două, reduplați. În înapoi. Stai, stai! bravo faceți minuni. Aveți un talent remarcabil. Uh, da, găsești? o! Oh, oh. Mm, rău m mai plesnit, domnule Spadasin. V-am spus-o. Tot secretoară melor consiste în două lucruri. Se dai și să nu primești. Totul depinde de o mică mișcare a închieturii mâinii, fie înăuntru, fie în afară. V-am dovedit-o zilele trecute pe cale demonstrativă. Bă, atunci poți să pe cineva fără să fie omorât? Fără-ndoială. N-ați o demonstrația. Ba da. Bă, ia, ia să mai încerc o dată. Domnule, maestru croitor, roagă să-i trimiteți pe domnul muzican, sus, în dormitor. Bine, bine. Sunteți de acord, Maestre. Desigur. Opta? Du-te Da, de ce face mai viola. Veste cu viola. De altfel, dumnealor, toată ziua aici. Îi instalez în sală și vezi că tot acolo și Maestru de filozofie. chiar aici să vadă și el la de floretă numărul doi. Am înțeles, domnule. Unde să? A, da, la demonstrație. Da, vă dați seama, domnule Jourdain, de ce considerație trebuie să ne bucurăm într-un stat, noi, ăștia, maeștrii de armă. Și cât de mult trebuie prețuită știința armelor, pe deasupra tuturor celorlalte științe inutile, ha. ca talsul măsica. Mai domnul, domnule, învârtitor de arme, vorbește mai respectos de doamne. Nu văd să trateți mai bine valoarea muzicii? Dumneavoastră, glumiți! Combat instințele voastre cu a mea! Eu uitati-vă la grăzac voastră! Ce animal care eu este plastronat! Ascultă-mi din ticălule! Vrei să-mi te fac să dansez! Ce pentru dumneavoastră, răsusule! Eu sunt scand! Ce chiar-și mai faceți să-ți? Drăsuți! Domnule Zgarevă, am să te învăț eu, omeste, Și ești nebun să te cerci cu el care știe terța și quarta și care să precepe să o omoare pe un om pe care demonstrativ? Optin, îmi pasă mie de calea lui demonstrativă, de terța lui și de quarta lui! Ce ai fi să prost?! Ce spune?! Ce spune?! Ce spune?! Ce spune?! Ce spune?! Ce spune?! Ce spune?! Ce spune?! Ce spune?! Ce spune?! Ce spune?! Ce pe Ce spune?! Ce spune?! Ce spune?! Ce spune?! Ce spune?! Ce spune?! Ce nu-mi va O nu da' noi din zi! o mă Vă, filozof! Să o să -și la vreme cu filozofia dumitane. Vino să faci pace între acești maistri. ce? Ce s-a întâmplat, domnilor? S-au luat la ceartă pentru profesiunile lor, s-au insultat și erau gata să încaire. Dar cum e posibil, domnilor, să vă ieșiți din firenhalul ăsta? n a citit doctor Gata pe care Seneca l-a scris despre mânie. Există ceva mai josnic și mai ușinos ca această pornire de fiară sălbatică? Cum, domnule? Ne-a insultat pe amândoi, desprețind dansul pe care îl exercit eu și muzica pe care o profesează dumnealui. Aaa, ne-a insultat! Domnilor, mare răspuns și-l putem da insultelor immoderațiunea in și paciență. Au uis dumnealui, au îndrăznit să compare profesiunile lor? Cu oameni. Domnilor, oamenii nu trebuie să lute lupte între ei pentru situații și glorie de șartă. Eu susțin că dansul e o știință care ea nu îi se dă destulă cinstire. Dar eu că muzica e o știință pe care veacurile-au slăvit-o. Și eu le răspund că știința armelor este cea mai frumoasă și cea mai necesară dintre <gânt> toate științele. Și ce atunci filozofia? Este o îndrăzneală să dați fără rușine în fața mea numele de știință acestor îndeleniciri care nu pot fi cuprinse decât sunt numele unui meșteșur miserabil de gladiator! Când și şi salti în bancă! Ia ascultă filosofile tânghi! Ia ascultă pedanze, zec, Hei, ne toto hai mannare ce sunt Oare-te-vă! Iba, păcătoşi, obraniţi! Obeţi de tare şi naţi vreapare! Obeţi de tare şi naţi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 Maestre Croitor, puteți începe! Îmbrăcați pe domnul Jourdan cu hainele cele noi, așa cum se îmbracă persoanele din lumea mare! Domnul i pantaloni domnul i surde domnul pantaloni dinne vaste festa verde domnul i surde festa verde domnul i surde festa verde domnul i Vesta dumneavoastră verde, domnule Jourdan! Nu, nu mă grăbi așa, domnule! Regret, asta e cadența clasică a ceremonialului! Vesta! Roz. Vestonul galben și mantia a ross ve galben și mantia a Domnule non superbul dumneavoastră vostra și mantia de matat Mulțumesc, mulțumesc! pandricuțe și dantele pandricuțe și dantele licuțe și dantele palaria cu penele destruți! palaria cu penele destruți! palaria cu penele destruți! un simulen palaria dumneavoastră! vostra gata gata gata Așa? Perfect. Nu mai spune. Minunat. Eh, Minunat. Ucenicii mei și cu mine ne-am făcut datoria. Permiteți-ne să ne retragem. Vă permiți și vă mulțumesc, vreo ziua. ce dorești? Domnule gentilom, eu sunt primul ucenic croitor.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 Ia monedele astea pentru cuvântul gentilom Monseniore, vă suntem obligați Monseniore, oh, monseñore, oh, monseniore acest monseniore merită și el ceva Nu e vorba de nimic, vorba monseniore Ține și banii ăștia Iată ce vă dă monseniore Monseniore, vom bea cu toți în sănătatea măriei voastre <sus> Maria voastră Oh, oh, oh. Așteaptă, nu plecați! Mie să-mi spuie măria voastră, pe legea mea, dacă mai merge până la altezi, o să mea toată punga. Ține, iată pentru măria mea. Monseñore, mulțumim foarte umil, măriei voastre pentru dărnicia ei. Uș, bine că s-a dus. Eram gata să-i dau toată punga. La chei? Da, domnule.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 Și Si păstreveri. Cine? Cine? Cine? Cine? Aaa! Ah! Uite pe Nicol! A, ah, Dracul, stai deja, mă soare! Nicol! Hai, Nicol, vine aici! ce voi aici? Ia-l pe ce har s-a Ce, ce-i de război? Ce are secotul să? Cum ai spus, Nemedrico? Și zelzi? Ce, zel... ce zbagi eu de mine? Cum o-si pernici? Asculta, femeie, am sa-ti rup masca. Domnule, nu vreau să mă a ținut. Iate, uite ce o brăznicie, ce neroșine nu are. daca Dacă mai râzi încă o secundă, jur că-ți voi aplica pe obraz cea mai glozavă palmă care s-a negrădat. Bine, domnule, tine, că nu mai râzi. Ai grijă de ce ți-am spus? Da, bine. Trebuie numai decât să curăzi salonul și iar, ți-am spus să tași de neplica. părte mă domnule, mai bine. Scurubesc, mă apucă poate la bădă. Începează, începează că vă-ți poți din N-am mai văzut-o dezmărțată ca asta. o râd de nu în nasul ăla și nu asculte porunce. Termină, femeie! -te că te-a ucis. Ce doriți să fac, domnule? Să încep ticăroasul să pregătești casa pentru oaspeții care trebuie să vină. Cum? Alți aspeți! Zau, domnule, Jurdeanu mi-a stăiat tot cheful de râs.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 Doar că picioarele lor se duc să caute noron în oron, mahala ale baristului, ca să-l care aici. Ei, te uită la servitoarea noastră, Nicol. Cod Codăcești destul de bine, bărgă nu ai fițat țăranță. Nicol spune adevărul și are mai mult bun simț ca tine. Aș vrea să știu ce gândi să faci cu maestrul de dans la vârsta ta. Și cu maestrul ăla de arme care zdruncine toată casa cu pătăile lui din picior și ne desfunde dușelele. Dacă vă gura, suntem niște ignorante și una și alta. Habar n-aveți ce lucruri folos mai bine te-ai gândit să-ți măriți fata că i-a venit vreme. O să o mări când s-o prezentat o partidă pentru ea Deocamdată am altă treabă Vreau să văd bunele în maniere Doamnă, să știți că astăzi a angajat și un profesor de filozofie Chiar așa Vreau să am spirit și să știu să raționez între oamenii bine Poate vreți să te și la școală Să te bată profesorul la spate <laughs> Că nu știi Da, da, și de ce nu? Sunteți amândouă niște proaste Mi-e rușine de ignoranța voastră de pildă,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 Nu e proză. Of. Iată ceva să zic că a studiat. Și tu, Nicol, știi tu cum trebuie să faci ca să zici U? Cum? Fă puțin U ca să vedem. U. Ce faci? Zic U. Dacă îți zici U, ce faci? Fac ce spune-ți. Ah, greu lucru e să ai face cu dobitoacele. Sugui buzele și apropii maxilarul de sus de cel de jos. U. Ca și cum ai face mofturi. U. Și tot așa și cu râ și e o Pio. Ce semnează paza cu niște? Vă vind că de probă? Turbesc că un vât femei ignora. Ascultă bărbate! trimite la plimbare pe toți domneștiia cu fleacurile lor cu toții. Da, da, da. Și mai ales pe Matahalaia de maestru de arme. Hai, mai, mai, mai. mai, mai. Te la ea. La cei? Da, domnule. Adă florilețele pe terasă. Vă să zic că nu pot să feri pe maestrul de arme. Nu, nu. E o situație minte, să mai fiu o vrașă. Poftiți floretele. Da. Na. Ia-o, Floret, scale demonstrativă. Linia corpului. Da. Când ataci în coartă, faci așa. Da. Și când ataci în terță, face așa. Așa. Acum atacă-mă puțin și ai să Cum să vă ataca? Cu floreta! Așa? Și-o picoloasă a dragului. Dar să vă Păi tu mă ataci în terță, lă-ai decată în coartă. Păi ești mai bun delegat, cu toate de astea. Și nebunia a venit de când alegi după noblețe. Aleș după să fiindcă sunt deștept. Asta, da, într-adevăr, ai multe de le din legăturile cu nobilii. <laughs> și cu acel frumos domn comte Dorant de care ești împrobodit. Așteptați, <laughs> nevastă! Habar n-ai de cine vorbești. E un senior prețit la curte și care vorbește rege lui așa, mă-ți vorbesc da. ție. Iar mie îmi zice scump prieten no. și mă tratează ca și cum aș fi egalul său, așa că... Are bună voință față de tine și te lingușește ca să-ți ia banii cu împrumută? și pot eu să nu fac măcar atât pentru un senior care îmi spune scumpul meu amic? Te așteaptă tu mult și bine și ai să vezi banii înapoi. Da, mi-a jurat pe onoarea lui de gentilom că mi-i dă... Mofturi! Dar ești încăpățânată, nevastă. Îți spun că să va de cuvânt. Și eu îți spun că nu. Și că toate măgulirile nu au decât un scop să te lege la ochi. uite pe domnul Dorant. Intră pe portița din grădina. Bine că a venit. Domnule Conte, suntem da. pe terasă. Vă așteptăm. Asta ne mai fixea. Sigur că iar vine să-și cear un împrumut. Ah, mă pucă greața când îl văd. Gata, nevastă, gata, gata. Taci, taci, ce-am spus. Nicol! treci și șterge praful în salor. Bine, domnule! Cum pun eu, prieten, domnule Jordan? Ce mai faceți? Foarte bine, domnule Conte. Ori la dispoziția mea. Mai iată și pe doamna Jordan. Cum o duce doamna Jordan? Doamna Jordan o duce cum poate. Oh, ce vadă! Domnule Jordan, sunteți cel mai bine îmbrăcat om din lume. Găsiți? Sigur, vă stă admirabil cu această haină. Noi nu avem la palat tineri care să fie mai bine făcuți ca dumneata. Ah. Tocmai vorbeam azi dimineață despre dumneavoastră în camera regelui. No, faceți prea mare cinste. Auzi, nevastă, în camera regelui. Apropo, domnule Julta, după cum știți sunt atornic cu dumneavoastră și am venit aici pentru a face împreună socotelile. Ei, nevastă? Aha. Recunoști că ai fost obraznic? Vă amintiți -am toți banii pe care mi-ați împrum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 vacă, nou. că vă vine greu, mă voi duce să caută în altă parte. Am o mulțime de cunoștințe care m-ar împrumuta bucură. Bă, Și-a dorit să refuzi în Conte care vorbit de mine a în camera. Ești întopitoc. Domnule Conte, iată 200 de și bine rămărați. Vă asigur sigur, domnule Jordan, că ard de dorința de vă face un servici la curte.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 Bună ziua! <gători> bine că a plecat. Domnule într-o oră frumoasă a noastră marchize va fi aici. Doamne. Am consultat în sfârșit asupra cadoului pe care vreți să-i-l dați. Vă rog, mai nici atâtea nevase în salon cu servitoare și oșa de la terasă A deschisă. Bine, bine, aveți dreptate. I-am dat diamantul pe care mi l-ați mânat ca să-i-l dăruiesc din partea dumneavoastră. Ah? Așa cum a găsat. Minunat. Pă, ce veriții sunt. Mi-am atras luarea aminte și asupra măreții amorului. Domnule, domnule, domnule, sunteți de care mă compleșește. Domnule Jordan, sunteți doar prietenul meu cel mai bun. A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 Pai tocmai pentru asta, au făcut așa ca nevastă mea să prânzească la soră unde va petrece toată după viață. Perfect, perfect, ați fost foarte prudent, vă felicit! Tăcere, tăcere, Cred că ascultă cineva cu vorbirea noastră. Te-a surprins, spăcătoare! Da-și cu oreca după ușă! Na. Să te înveți Domnule Doară, să plecăm în orașe aici, nu se poate discuta. Ei, nu știu, dreptate, dar... Nicol, Nicol, Nicol, te doare. iartă-mă că te-am pus ascultă. Ba, cred că am făcut foarte bine. Dumnealor, pun ceva la cale, o afacere pe care nu vor să știți și dumneavoastră. A, Nicol, de mult demult îmbănuiesc bărbatul. Ah, dar mai bine să ne gândim la pata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 La pândă? Oh, nu! Am dezvăluit secretul. <laughs> Ei bine, du-te și vorbești. Alerg! <laughs> și cred că am să-i înveseles pe noi! <laughs> Mai ai muzica? <laughs> În și... perfido un și nu mă mai amăgi cu vorbele tale înșelătoare. Cum, domnule Cleont? Așa primești Pleacă spun. Voastră... Cu... Du-te și spune repede necredințasei tale stăpâne că de acum nu o să și mai bată joc de prea prost tu, Cleont. Ce la bucătoare! Dragul meu Coviel, mm. spunem ce vrea să zică asta? Dragul tău Coviel, ticăloasă mică. Hai de revide piei din fața mea, nesuferit-o și lasă-mă în pace. Ce și tu? Ei din ochii mei zic și să nu mai în toată viața. Mai, mai, mai, mai. mai. Ia te uite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 Și nu știu ce farmec ți se furișează ah, în inima. spirit. O oh, are, Oare, oh, din cel mai fin, no. din cel mai gingaș. Conversație. Conversație încântătoare. E prea serioasă întotdeauna. Dar ce, îți plac veselile zgomotoase, bucuriile stridente? <coughs> Există ceva mai neplăcut decât o femeie care râde la orice cuvânt? <coughs> da, și. e, e de toane, e mofturoasă. Da, e capricioasă, sunt de acord, da. dar este bine unei femei frumoase să fie așa.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 Așa de ispititoare, așa de dulce. Ah, iată! Mm, e și Nicol cu ea. Nici nu mai vreau să-i vorbesc. Nu voi face la fel! Ce, pleon? Ce ce-ți e Cine-i ce castea De ce-i supăra? Ești mut, Cleont. Ai uitat să vorbești cu el. Păi, că călășii. Ce iubică! Păi, eu, în întâlnirea de azi dimineață, te-a îngurat mintea. așteaptă seama. mai! Purtarea mea de azi dimineață te-a băsuflat. Au ghicit de ce este vorba. E așa, Cleont, că aceasta e gricina supărării dumneai tale? Da, Perfilo. Asta e. Hmm? Fiindcă nu poți să Să știi că n-ai să biruiești cu infidelitatea dumneai tale hmm -hmm. și n-ai să i plăcerea de măgoni. Tot eu am s-o rup mai întâi cu dumneata O să-mi fie greu la început să-mi năbuși dragostea. Voi suferi un timp, dar pe ori m scot eu la capăt. Și mai bine îmi străpung inima decât să am slăbiciunea de mă la dumneata. Idem. A, mult zgomot pentru nimic. Vreau să-ți spun, Cleont, pricina care m-a făcut să mă părăsesc azi dimineață de dumneata. Nu, nu vreau să ascult nimic. Covie, vreau să-ți spun pentru. Nu ce? vreau să aud nimic! A plecat dimineața! Nu interesează. mă interesează! A că... Nimic, mimincinos! Am încheiat-o! Lasă-mă să-ți spun! Sunt surd! Cleont! Nu! Covie! Nimic! Oprește-te! Moftus! Ascultă-mă! Pleacă-ți! O clipă! Deloc! Puțină răbdare! Palavre! Nu s-a sfârșit! O vorbă! Nu mai merge! Fiindcă nu vrei să mă asculti, rămâi cu ideile dumitale și făceți ți o plăcea. Fiindcă te port așa, ia-o cum vrei. Să auzim în pricina frumoasei primiri ce mi-ai făcut. Nu, nu mai țin să-ți spun. Desclușește puțin povestea asta. Mh? Nu mai vreau eu spune mi, acum. Spune -mi nu, nu, nu vreau să spun nimic. Hai, povestește-mi. Nu, nu povestești nimic. Te rog. Nu, ți-am spus. Fie-ți, Milă. Nu mai merge. Te implor. Ei, lasă-mă. La <laughs> Nicol. Dumnezeu, nu vreau! Vorbește-mi! Lămurește-mă! Nu, Lămurește n-am să lămurez nimic! Dar liniștește-mă! Nu, nu țin! Nu? E bine, da, fiindcă ți pas așa de puțin de suferința mea și nu ți se explici chipul nedem cu care mi-ai tratat iubirea, Află-i în grato că mă vezi pentru ultima oară. Mă duc departe de bunea ta să mor de durere și de amor și eu mă duc după ginsul. Cleo, Cofiel! Ce? Poftim. De unde te duci? Unde ți-am spus? Vom muri amândoi. Ah, veți muri, Cleo. Da. da, Crudo, fiindcă tu vrei să mor. Eu? Vreau eu să mor? Da, dumneata. Cine ți-o da. spune? Tu, fiindcă refuz să-mi risipești îndoierile. Ce, Irina mea? Dacă ai fi vrut să mă asculți, ți-aș fi spus că întâmplarea de azi dimineața a fost pricinuită de prezența mătușii acelea bătrâne care era cu noi. Da. Da? Ia crede că și apropierea unui bărbat necestește-o fată Și ne încicălește mereu, înfățișindu-ne pe toți bărbații ca pe niște draci de care trebuie să fugi Iată taina! Nu mă înșel, Lucil. Nu mă tragi pe sfară, Nicol? ăsta hm? e adevărul adevărat! tocmai. Să ne dăm bătâți scovielă nu avem ce face, domnule Cleont! Ah, Lucina! <laughs> <laughs> o vorbă și să împotolești bătăile inimii! <laughs> ce repede te mai vrea cu ah, Uite, astea! uite doamna Jurda! Păi! Alect, alect să Doamne! Aici suntem! Doamne! Doamne, Jurda, doamne cu Jurda! Doamne Jurda am păcat! Oh, am făcut-o de la intea să vă spun! A fost o neînțelegere! Ei, bravo! îmi pare foarte bine! Bună ziua, doamna Jurda! Sunt încântată că te văd, Cleont! Și iată-te la vreme! Soțul meu chiar acum vine în pace. Nu pierde ocazia. cere imediat de nevastă pe Lucille. Oh, Doamne, ce dulce această vorbă. Puteam oare primi o poruncă mai încântătoare, o favoare mai prețioasă? Ah, cuite-l și pe domnul Cleont. Cu ce ocazie de grădina noastră? Tu oh. Jurde, n-am vrut să apelez la nimeni pentru a vă face o cerere la care mă gândesc de multă vreme. Și fără alt înconjur vă voi spune că onoarea de afișinerele dumneavoastră este o încredere neprețuită pe care vă rog să-mi o acordați. Înainte de a vă da răspunsul, vă rog, domnule, să-mi spuneți dacă sunteți gentilom. Domnule, sunt născut din părinți care au avut o slujbă onorabilă. Am câștigat în armată cinstea șase ani de serviciu și am suficient avere. Dar cu toate astea nu pot să uzurp un titlu care nu mi-a Așa că vă spun cinstit.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 Tot ce am de zis e că vreau să am gentilom. gentilomului. Fetii dumneitalei trebuie un bărbat care să-i placă, un om de treabă și muncitor, nu un gentilom calic și slut. E adevărat, băiatul gentilomului din satul nostru este cel mai mare pocit și cel mai slut nătăfleț din câți am văzut vreodată. Tu să taci, De Te bagi o în vorbă. Am avere destulă pentru fata mea. N-am nevoie decât de onoruri și vreau să o fac marchiză. Marchiză? M da. Voi să mă păzească, Dumnezeu! E un lucru pe care l-am hotărât. Și la care eu n-am să consim. În cu nobili îți aduc numai necazuri. N-am poftă ca mele meu să se rușineze că bunicii soții sale au vândut postav lângă poarta saint Și nu vreau ca nepoților mei să le fie rușine să-mi zică mama mare. Nevastă, te disprețuiesc. Dovedești simțimentele unui spirit mărunt. Vrei să rămâi mereu jos. Gata!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 Nu vedeți că e nebun. Ce bar costa oare dacă v-ați potrivi puțin trăznăilor lui? Ai dreptate, cofiel, dar nu credeam că trebuie să dau probe de noblețe pentru a fi ginerele domnului Jurda? De ce râzi? Mi-a venit o idee. Să-i joc o față domnului Jurda și să vă fac să dobândiți pe domnișoara. Cum? Ideea e foarte hazlie. Ați văzut pe măscăricii care vin la el în fiecare dimineață să mi îmbețe artele? Da. <gântu -i> Cu ei voi juca o farsă ca nostru. Sunt sigur că v-a mișbutit. Asta ca miroase a comedie. <gântu -i> de ce face? Nu trebuie să ne sfim. Cu el putem îndrăzni orice. Se încrede ușor în toate bazaconile pe care îi le spui. <gântu -i> Am actorii și de gata. Zau, lăsați-mă să lucrez. O să fiu un haz? Tine, da. Dar spune-mi și mie. <gântu -i> uite, uite ce fac eu m-am pâmpurace să orchestra în masa e pregătită, bucatarii și la chei fercheziți. Clipa cea mare se apropie. Marchiza Dorimandre trebuie să sosesca la mine dintr-o clipă într-alta, condusă de amicul meu, contele Dorant. oh! oh.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 Domnule Jurda, a sosit domnul Conte Dorant împreună pe doamne. Să intre. Nu, nu, nu, nu, stai, Dumnezeule. Am uitat cum se fac cele trei referențe! Și nici sper că nu mi-am pudrat tot. chiamă e? chiamă da dar spune-le să mă aștepte puțin. Prea bine, domnule. Poftiți, mă rog, domnule Conte. Domnul Jourdain vine numai decât. Un. bun. Dorant.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 Iată, pe stăpânul casei. <gătă> doamnă, dați-mi voie să vă salut cu toate trei! Una. <gătă -i> două! Lisi-l <gătă> <gătă> mai înapoi, doamnă! Nu mai un pas, vă rog! Ce vrea? dați vă nu mai un pas înapoi pentru a creia revedere! <gătă -i> doamnă, domnul Jordan cunoaște în altele maniere. <gătă -i> doamnă,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 un om de spirit. E un burghez destul de Se vede. Doamna, iată pe cel mai bun prieten al meu. Un om subțire, în toată puterea cuvântului. Ce lucruri scumpe aveți în acest tal. Luați seama să nu-i vorbiți nimic de diamantul pe care i-l ați dat. N-aș putea măcar și o întreb. Ridici vă de așa ceva. Pentru a proceda ca un om galant, trebuie să aveți aerul. N-ați fi dumneavoastră cel care i-a făcut acest dar. Da, sigur. Domnule Jordan, să ne gândim puțin și la masă. Da, vom trece în sufragerie. La cei? Totul e gata, domnule. Atunci deschide ușile. Să înceapă orașul. Donna Marchesa, dono le conte bucatini vastate. <sussurra> Vă joc de mine, doamna. Aș fi vrut-o și mai tărnă de. Domnul Jordan are dreptate. <gânt -i> Eu nu vă dau decât un singur răspuns. Marea mea postă de mâncare. <gânt -i> ah, ce mâini frumoase. Mâinile nu sunt chiar așa de frumoase, domnule Jordan. Dar puteți vorbi de Diamant? care e foarte frumos A nu, Doamna, doamna, să mă păzească Dumnezeu, nu văreau să vorbesc de așa ceva Are o semnă că n-aș fi un om subțire oh. Diamantul e prea puțin lucrat Sunteți probabil sătul, de asemenea pietre da, Sunteți prea bună, doamna, <coughs> de -a -de -a La chei Haide, dați vin domnului Jordan Și acestor dom muzicanți Care ne vor face grația să ne cânte O arie de chef Mă simt aici nespus de răsfățată, dorând. Totul e foarte frumos. Iar eu, privindu-vă, domnul, văd ceva și mai frumos. Oh, domnul Jordan e mai galant decât credeam. Oh, Nu-l cunoaște. Mă va cunoaște când îi va plăcea. Oh, nu mai stăruiesc. Domnul Jordan e omul care are totdeauna riposte aca. Domnul Jordan e un om care mă încântă. Oh, dacă aș putea să vă încânt inima, hai. hai, hai. Octav, muzica muzica să avem copii să avem că scurta este viața și cât ne oține o a bun ave să bem, copii, să bem, că este viața Și când de-o să oță, atâta bună avem Bravo, bravo, bunul meu prieten, ne Nevoastră mea Așadar, chef în regula Și văd bine că nu eram așteptată pentru treaba asta, domnule bărbat, m-ai trimis să prânzezi la sora ta. Iată cum îți cheltuiești averea. Chifuiești cu cugoanele în lipsa mea cu muzică și comedii. În vreme ce pe mine mă trimis la plimbare. Ascultă-o, Braslico. Dacă scură-o. Ce vrei să spuneți, doamnă, Jordan? Cum vă puteți imagina că soțul dumneavoastră își cheltuiește averea și că dă o spăți! Ei, aflați că eu plătesc masa și... Domnule Conte, știu eu ce știu. E foarte urât din partea dumneavoastră, care sunteți un dom mare, să vă potriviți minterilor bărbatului meu. Oh, yes. Și pentru o ocupană ca dumneavoastră, doamnă, oh. nu e nici frumos, nici cinstit să aruncați discordie într-o căsnicie, s să oh. acceptați ca bărbatul meu să fie îndrăgostit de dumneavoastră. Doamne, doamne. Ce înseamnă toate astea? Oh. Cum dorând? Îți-ai joc de mine, spunându-mă proastelor închipiri la cărții rușine în fața lumii între și ai din casa mea persoana de neam mare. E de neamul lor nu, nu mai pot ele. Nu știu ce mă ține o să nu-ți capul cu tacândurile de la masă, asta pe care mi-ai triburat. Puțin în pasă. Îmi apăr drepturile. Da. Și voi avea de partea mea toate pe Da, faci bine că fugi demonia mea. Înșerb ah, uh, de nu, nu mai pot. 느�t. La cei? Da, domnule. Deschide ușa de la teras.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 Domnule, vă cunosc de când erați de-o șchiopă. Doar atâtica. Pe mine? Da. Erați cel mai frumos copil din lume. Și toate cu goadele vă lua un brațe ca să vă sărut. Ce mă Da. Eram foarte bun prieten cu răposatul, domnul tatăl dumneavoastră. Știți Știți, după ce am cunoscut pe răposatul,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 Toată lumea se duce să-l vadă și a fost primit în această țară ca un senior de mare vază. Da, ja, nu știam asta. Da, dar ce e mai interesant pentru dumneavoastră este că el s-a îndrăgostit de fiica dumneavoastră. Fiul sultanului? Da, și vrea să vă fie ginere. Fiul sultanului ginerele meu? Fiul sultanului de dumneavoastră.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 Carigat am Ustin Morra, mora, u stinio, ca ales și va să unbase alba monan. zice, Cerul să-ți dea puterea leilor și prudența șerpilor. Ah, alteța sa turcă mă onorează foarte mult și îi urez și eu tot felul de prosperități. O să a da. binăm s ora ca furram. Bellman. Ce-a -ce zis? Zice că mergeți repede cu el pentru a vă prepara de ceremonie. Fiindcă după asta vrea să vadă pe fată și să facă imediat căsătoria. Atâtea lucruri în două vorbe? Da. Da, da, do așa e în limba turciască. Spui multe în puține vorbe. De Faceți repede ce vă Dar Și unde mă duce? În fundul grădinii. Acolo a hotărât să se facă învestirea. Da? Bine, doamne. Plec atunci. Învățat rolul pe din afară și nu-l juca mai bine. <gântu -n aminti> uite-l pe Contele Dorand. Domnule Conte, domnule Conte, domnule Conte! A, cine vă strigă? Ce-ai domnule? Să erai mai ce să nu te recunosc. <gântu -n aminti> De ce te așa? Pentru o farsă pe care o facem unui jur Ca să-l oblic să-și mărite fata cu stăpânul meu, domnul Cleont. Nu, nu înțeleg. Știi ce? Haideți în fundul grădinii să asistăm la o ceremonie. Și acolo, vă lămuresc eu, repede! Haideți, Dumnezeu! Jurden Să face colo în spatele bazinului. și Cine-i spuzicanțe? Cine să fie supuși lui Allah și al sultanului din Constantinopol. <laughs> Stai atentie, Marele Muftiu și cei patru derviși pornesc spre altar. <laughs> care marele Marile Muftiu? la aia neagă? Da! Ce-i <reși> din de noapte? <resi> e pentru ceremonia nobilării, Umblă pe piciorul arce. Ești nemaipuverit. Uite, se apropie. Trăia cine mai sunt? Care? Cei care țopie în jurul lui a? și cad cu fața la pământ. <gînționale> Cei patru derviş sfintiți de Mahomet. Dansul, muzica, <gînționale> scrima și croitoria. Mai ești, mai ești <gînționale> <gînționale> <gînționale> Domnule conte, priviți spre dreapta. Da, da. Ah, niște turci aduc un individ salvat. Da, gol în la brâu. Gheziți cine <gînționale> e? Oh, domnul <jultat>. <gînționale> <gînționale> Arcinați-vă să ce se Așa scrie la Coran. Nu e, ești un Ss, Atent! Începe. Muftiul constată că n-are sabie. Ascultați, ascultați! Asculta, asculta. Sei tini sabie, tirespondig! Sei mult sabie, Și cum pricana gheoțe! care cunosc glasul! muftiului. Unde e conte. E filozofia însăși. <laughs> Maestrul <laughs> de filozofia, așa e. Atenție, atenție. Urmează invocația. Trebuie să-i dea consimțământul și Allah, nu numai noi! <laughs> <laughs> Alea, Mahometa, <laughs> <laughs> Dar asta ce a fost? ce -a fost... <laughs> <Dervisii> garantează <laughs> că Jordan a fi un bun mahometan. Că, <laughs> ce imaginație ai convie? da, ce urmează dansul Dervicii? <laughs> Băta bătaie! Bătaie! Bătaie! Bătaie! Bătaie! Bătaie! Bătaie! Bătaie! Bătaie! Bătaie! Bătaie! Bătaie! Bătaie! Bătaie! M am auzit niște zgomote curioase în fundul grădinii. Ce era? Nu știu, doamne. Eu am stat tot timpul cu domnișoara. Curios. Unde o fi bărbatul meu? Am uite-l! Vine din grădina. Doamne Dumnezeule, ce ia asta? Rasă în cap și cu fețe? Cine te-ai mascat? Cine te-a porcit așa? Cum îndrăslește braznic, o să vorbești astfel cu unui mama E ce vrei să spui cu un mamamușii este al tău? Mamamușii sunt, sunt mamamușii. ce mai fi și aia? Pe limba noastră, malamuji, înseamnă paladin. <sus> Baletin? Poate că domnul vrea să intre în balet. Taci, ignorant! Am spus Paladini, o demnitate cărei ceremonie mi-a fost făcută acum. Ce fel de ceremonie? Mahamata pe jardina. Ce vrea să zic? Dara dara bastelara. Ce palavră aici? <sus> Ce asta? Și respectă pe domnul Mamamușii. Ați făcut chiar de vremea cu voi când am dat toată treaba, O Păi, văi, văi, văi, văi, văi, văi, văi, văi, văi, văi, văi, văi,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 E cu putin să fi luată o hotărâre atât de dulce? Nu o fac decât pentru a te împiedica să te ruinezi? Doamne, toată verea mea este în întregimea dumitale, ca și inima mea. Am să le întrebințesc bine pe amândouă. Oh, iată pe omul dumitale!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 Vă orez forța șerpilor și prudența leilor. Am vrut să fiu printre cei din tâi, domnule, care vă felicită de noua slavă la care ați fost ridicat. Doamnă, vă urez să vă fie trandafirul înflorit total oh. și sunt foarte bucuros că v-ați înapoiat spre avocerea la mea iertare pentru zmintea la A, mele. Oh, eu înțeleg supărarea. Inima dumneavoastră trebuie să fie foarte prețioasă. Și nu e deloc ciudat ca posesiunea unui om ca dumneavoastră să inspire oarecare grijă? Posesiunea inimii mele e un lucru pe care l a dobândit cu totul dumneavoastră. <fie> da <-o? fie> Vedeți? Vedeți, marchiză? Domnul Jordan nu e unul din oamenii pe care iorbește norocul. El știe în înălțarea sa.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 să ne alteții voastre ca prietenei domnului Jordan, socrul dumneavoastră și să asigurăm că alteța voastră de respectul umilului nostru de Amen. Unde-o fi interpretul ăla să-i spună cine sunteți și să-l facă să priceapă cei vorbiți? O să-l vedeți cum vă răspunde. Vorbește, turcești o minune. Ei, interpret! Unde dracu s-a dus? A, alteța, struf strif, Domnul este un grande pașa, grande senora, grande. grande. și doamna este o grande dama, grande pașaleoa. Din la. Vezi? N-am înțeles. Vreau să-i spun. Vedeți, domnul, domnul, mamă francez. Și doamna, mama mușează franceză. Dar nu înțelege și poate nu pot vorbi mai clar. Oh, al dracolului interpreț. Ha, uite-l! Domnule, interpreți! Domnule, interpreți! Da, de vin! Haide, domnule, unde umblați! Nu putem vorbi nimic fără dumneavoastră. Pentru al sa au Ce să-i spun? spuneți că domnul și doamna sunt persoane de vază care vin să-i se închine ca prietene ai mei și să-l asigure de devotamentul lor. Fiți atent, domnule, să vedeți cum vă răspunde. Ala bală Croceam, aci Boram, ala balem, catalikitu orim sotan amalușam. Vedes, vedeți! Zice că ploaia prosperităților se ude mereu grădina familiei dumneavoastră. Vedes, v-aș face. Dacă vorbește procesul. Este minunat! Iată și pe fiica mea. Vino, vino, fata mea! Vino, te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 Haide, ia-i mâna și mulțumește cerului pentru norocul tău. Nu vreau să mă Nu Vreau eu, că sunt tatăl tău. Nu, n-am să fac. Ce mai vorbă Haide, haide, Nu, tată, ți-am spus. nu e nicio putere pe lume care să mă facă să iau al bărbat decât pe Cleon. Ce? Și-aș premi să sufăr orice decât... Stam Cleon... Da, eu sunt. E adevărat că ești tatăl meu, hmm? și îți datoriți întreaga mea ascultare. De mine cum vrei. Așa, așa, fată! Sunt încântat să te văd revenind așa de repede la îndatoririle tale de fecioară. Mă bucur că am o fată supusă. Repede, doamnă, de pericol mare. Un barbat, ce înseamnă asta? Mi se spune că vrei să-ți măriți fata cu pânia. Uite, uitați-vă.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 Că va consimți la această căsătorie? N-am să consim, ascultați-mă puțin. Nu, no, ascultă-l, o să spună că... Eu nu vreau să ascult nimic. Ce femeie încăpățânată. Ce o să mori dacă la ascult. Vă implor, ascultați-mă o secundă. Pe urmă o să faceți ce vreți. Ei bine, ce Doamnă, de un ceas vă facem semne. N-ați observat că totul este o farsă. Nu facem decât să ne potrivim închipuirilor soțului dumneavoastră. Îl păcălim cu aceste costume. Fiul sultanului chiar domnul Cleon, Și eu, Coviel, sunt interpretul. <laughs> Așa da, mă supun. vă că nu știți nimic. Da, s-a făcut. Uh, Barbate, uh, consimt la căsătorie. Bravo! Bravo, bravo! bravo! bravo! Ei, bravo! bravo! Ei, bravo! bravo nevastră! Ai văzut?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 um, la asta. Ce conce Ce? Da. Și vrei să o păcăliți pe Nu, nu, no, no, no, no. da, ba, da, da. Ai kicite. Vreau să o păcălesc. O să petrecem de minune. Debatem <cătă> joc de ia. La chei? Da, domnule. Să fie celat notarul, dar repede. Când vine notarul și se încheie actele, să înceapă baretul nostru. Da, bravo. E gata să se aprinde la piuană. Da, bună idee, bravo. Să ne luăm locurile. Dar, Nicol, ce facem cu Nicol? Am uitat de ea. Pe Nicol o dau interpretul. Ah, domnule, venevaște-mea cu eu vreau. Domnule, vă mulțumesc. Sunt foarte fericit. <laughs> Pe legea mea Ai vrea tu, dar nu Nicol Acest divertisment îl dăm pentru desfătarea Alte visare dulce și a tinerii sari soții Întrăiască! Sunt fericit, Lucil Te iubesc Cleo. Ați ascultat Burghezul Gentilom Adaptare radiofonică după comedia lui Molière. Înregistrare realizată în anul 1953 Distribuția a fost următoarea Domnul Jourdain Alexandru Giugaru artist al poporului, doamna Jourdain, Fifi Mihailovici, Lucie, Raluca Zanfirescu, Nicol, Eugenia Popovici, artistă emerită, Cleont, Mihai Berechet, Coviel, Ion Lucian, artistă emerit, Marchiza Dorimâ, Carmen Stănescu, artistă emerită, Contele Doran, Aurel Munteanu, artistă emerit, Maestrul de dans, Grigori Vasiliu Birlic, artist al poporului, Maestrul de muzică, Mircea Balaban. Maestrul de filozofie, Nicolae Gărdescu, artist emerit. Maestrul de arme, Ionul Men, Maestrul croitor, Nichia Atanasiu, artist al poporului. Octav, cântărețul clavecinist, Valentin Teodorian, artist emerit. Lacheul, Matei Gheorghiu. Arii originale, Mihai Bredicianu. Regia muzicală și tehnică, inginer Lucian Ionescu. Regia artistică George Teodorescu